يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايا كنا عبدوا وايا كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين مخکې چې منګه کم تمید مقدمه دشاې په اوصولو بانندې چې کم د نوې ک کړه هغې مقدمې مناست سره د انسان چې کمدننو وحت قایم وو چې د ټولو انسانانو چې کمدننو یو وحت قایم شي د هغې فطرري طرقه دا ده چې اولې د انسانانو وړه ااجتمما چې کمدنو جوړه کې شي بیاې د وړې اجتمانه غټه اجتمما چې کممدننو اقې طرف ته ترقی وکړې شي. په هغې ترقی سره پلی شي وکړې شي. او د اېتماده جوړولو طریقه دا ده چې فکر او سوچ په یو وي. عقیده او یوابي. نو وحدت په فکر دا به موږ زیشي چې کمندنو وحدت د انسانیت ته چې کلسي فکر شي یوشي فکر تر یوشي نو د سړابې کمندنو په انسانا نو وړ اجتماع کول وحدت شي راشي یا به دا وړ اجتماع مهنته کی او دایو چې کمندنو غټه اجتماع جوړه کی دا غي فکر ووم سي کی یو کی او مقابله وو کی کار وو کی نو د دې لپاره یو اجتماعيیت پرکار دی یو جماعت سره پرکار دی او د هغه یو فکر سره پرکار دی نو د جماعت او د دې فکر د برابرولو اولو د پارا د نظام د برابر اولو ده پارا الله رب ال تا چې هغه خالق او مربي د کائنات پی اغه ته دعا وکړم نو سورت الفاتحه په طریقه د دعا راو د الله رب ال عزت طرفنا بندګانو ته تعلیم چې پداسه طریقه‌ باندې د بل الله نه درخواست وکړي پداسه طریقه‌ باندې دا الله رب ال عزت نه درخواست چې وحدت د فکر او جماعت څخه د یو شي جماعت څخه شي یو شي او دا ټول انسانیت د غي څخه د وحدت او یوواله شي راشي ځکه د نبوت موضوع د اجې معیتې انسانیا د نبوت چې کومونه موضوع دشي اج معیت انسانیا دا نورې مسله ټولی چې کمی راځي دا تبان او د هغې اجعمما د پااره چې کوم نافې زونه دی غزې ک کوي او چې کوم مضرات ې نوغې کي اېره کنا چې کومه استماده لپاره کوم سې ناشي اوي او ذکر کوي او چې کوم مزرات کی نو هغه څه کوي ذکر کوي اجتمایت انسانیا د نبوت سوا موضوع او په دی سورته فاتحه کې داوی بیان دي په دې وجه نه د قران کریم دیباجه او غرځول شو قرآکریمو ګرزولله شوه د باجه او ګررزولله شوه او هر مونس کې چې کمدنو د دیې طلاوت قی ختننو یا حکمن ضروری کړی شو چې انسانانو ته چې کمدنو خپل فکر مخې ته او خپل مخصوص چې کمو غته شووي مخېته وي مخصوود او فکر ورته شووي مخې ته زم خبر اداه چې د پیغمبر علیه صلاتو سلام د وه حیثیت مونږ ویلو یو چې نبی علیه صلاتو سلام قومي پیغمبر دی او د نبی علیه صلاتو سلام بین الاقوامی پیغمبر دی او دو کریم نزول چی شوی ده نو آغی کی صورت اقرام اخی ده او دو قرآن کریم ترتیب مصففی کې فاتحه مخی ده نو قرآنی نزولی ترتیب کې ده انسان خلقت ذکر ده خلق الانسان من علق نو دغا د انسان وړه اجتمما ده ځکه انسانې ابتدایت چې دی نو چې وړه اجتمما پیژې نو د پلار کو تر ماما نه د دی نه پیژې نو د خلقت انسانیت انصابو انصابباو سره وړه اجماسی کې جوړي نو د علق کې د هغې تتسک او شوه او صورت فاتحه کې د الله صفت رب العالمین راو. په دې کې د نبی صلی الله و سلام د رحمت للعالمین پهلو ذکر دا اشاره دا چې مقصود چې د نوآغه عالمی اجتماعیت اجتماعيته مقصود سالم انسانيت سا اجتماعیت اجتماعيته بين الاقوامي انقلاب هغه مقصود دی د څه مقصود دی او نېشنل او قومي درجه د هغه د پاره پونه ایدا هغه مقصود نه ده دی وژنې هغه په ترتیب کې په سر کې را نوړو په سر کې رب العالمین راو چې مقصود څه ده ځینې له قومي حال بینه له قومي دغه یې मेहनत ته ولاګه پونه ورل چې کندنوس شه ده هغه قومي هغه چې کندن نو قومي اصلاح له بقاره کې تدبیر المنزل رستو کڑه او قومی اصلاح تدبیر المملکت ایسا کڑه وی مخی کڑه اشاره دا دی خبری تا چه تدبیر المملکت مقصود دی او تدبیر المنزل ناغی دا پارا ناغی دا پارا سا شای دا ناغی دا و نویل صلات و سلام عربی پیغمبر نو و دا عرب و اصلاح بانده دا طول دنیا سا کولا مونائی. خبر بانده پور نشوی یعنی صرف قومی پیغمبر نه بیرولقوامی سو پیغمبرو درما خبره د دې بنیاټ چره هم تاریخ وېچې د بینولقوامی تحریک بنیاد سکندر مقدونی اخره د بینولقوامی تحریک بنیاد سکندر مقدونی سره دی اخره اصل کې دا د تاریخ غلطی دا دای چه کمدنو دا خبر تاریخ که دس کئی دا دیده پارا چه انبیاو سرا دا بین اللہ قوامی مشن نو انبیاو سرا بین اللہ قوامی نو نبوت بس د دا خلق و مذهبی او اخلاقی اصلاع دا اور بین اللہ قوامی پروگرام کولی زه تاریخ دا خبرو وړاندې حقیقت دا دی چې د به موږ مخکې فکر کړی دي چې د بنو الله تحریک بنیاد ابراهیم عليه السلام خره دی یې خو ان ني جایلو کل لناسی امامه تکمیل یې کوم د نبی عليه السلام کړې ده بنیاد چا یې خو نبی عليه السلام فجل افدتم من الناس تحوي اليهم اوره پوریږي ان اول بيت و ذعال الناس د بین الله قومه تحریک بنیاد هغه څنګه منو چایته ابراهیم علیه السلام هیو ابراهیم علیه السلام چې کمنه هغه بنیاد دی خو او تکمیل شاو کو نبی علیہ السلام دیتا دین حنیفی ولیکي دین څه شي حنیفی دینی حنیفی کی د دل او د سیاست فرق نشته دین او د سیاست فرق نشته باتن پر اس اغیار چی نه اغی داوی چې دین دی ده د تخیلات محض دی او سیاست حقائق تی بس پخیالی کن تا کسی زنی دی پرشتے ماناو جانت ماناو دوزخ سکوا مانا و دی که حقائق نشتا حقائق نشتا نو اگه دینی تحریک چکندر جدا کی او سیاستی تحریک سکی جدا کی سوال نه پیدا کی چه کل تا یو جماعت جوڑ کو او دا اغا فکر تا یو زیر تسکو برابر کو اوست د اغا د دی جماعت او د اجتماعیت حفاظت نه کوي او یا دا اجتماعیت ستا دا چکر چسو خلاف تی او دا اجتماعیت تا غیتا حوالا کائی نو دا ستا قلمنی منطق میں ہوئی ګران مینه دې وي جن ما دا وي چتا یو جماعت سکو جوړ کو پرسکدا د جماعت په داته یو فکر باندې سکو جوړ کو وحدانيت په فکر د فکر اخرت په فکر داته سکو جوړ کو اوس د دې اجتماعيته د دې حفاظت په تاسو ضروري کړی دې ها او جی ها اوس د خپل لاسا د اجتماعيته یا ځا یې کول او یا ستا د فکر چې کوم مخالفین نی اغه ته د ټولنیي څه کول حوالہ کول دا ستا مانی چې لا کپرس کم خپل کرلی لر لس ده با فصل له او زه د خپل کرلی فصل د خپل لاس سکم تر خراب کما خراب تراب کم او یا د خپل لاس خپل دشمن ته سکم حوالہ کم دا قل له ديني حنیفي دا چه کلب و یو حنیفیت پکر باننی پل جماعت سکو جوړ کو پل جماعت سکو وزد دی اجتماعی زندگی بل چاته تا کول سیاسی زندگی بل چاته تا کول د خپل فکر مخالفین تا دا سیاسی زندگی سا کول حوالا کول دا دا خپل اللہ خپل باقت تیلے و حلی دین حنیفی دا نه کوي شغل د کبنون الدین وتوخی او سیاسی زندګي د بل چاته سکی حوالہ کی د سره ج کبنونو د سیاسي زندګي سري اصول دي سیاسي زندګي سري اصول دي ديني حنيفيت کې د دين او د سیاست جداواله لښت جدا هو سیاست سه تره جاتی ه څنګهږي دا خود خپل لا خپل باخت سه وخلي تي له وخلي ہہہ کہ چرتا دینی حنیفیت والا ولو کہ تقسیم کی چې منګه هر کس کستول کارونه کوله نشو زنی خلق بعد موعظی خدمت سکی خوکی زنی خلق با هغه کومو د علم سوکی خدمتو کی چې د دینی حنیفیت د علم بخور کی او ځین بعد دی دین حنیفیت څخه کم شاخت سیاست اغي کې بسو کی خدمتو او هر یوزان د انسانیت خادم حسابي انسانيت سه حساب خادم د اجتماعیت انسانیت خادم حسابي نو دی تقسیم ته دین حنیفیت ناروونه وي هیڅ ناروان نه وي خو کچرته داسيو کی څوک چې دین بالکل سکی جدا کی سیاست بلکل سکی جدا کی او دغه په خپل خود ساختو اصول د ریټی ماریت ته کنه د ریټی ماریت خود ساختو اصول یا په تخیلی وهمي اصول هغه سکی قایمای او وی چې لکه انسانيتوم دا دی او د خپل چکمونو دینی خدمت کوي او صرف انسانيتوم دا دی دا په غلطه باندې داست دی مغالا تاباندی دی چه دی چې کبنو نو یو سیز راوالی او اغای چه کبنو نو در طول انسانیت اغیط سکی راجمه کی خپل یو موقف سکی داوالی او خپل تصور جامع او معنی سکی او او حالان که غر انسانیت یو شاخی اغای یو سوی شاخوی دا با حماقت او بیوقف کیاوی دمان خبره پونه شوی دا با حماقت او سوی بیوقف کیاوی ونو شوی نو دین حنفیهت هغه کوم کم نو د انسانانو روحانی طرف او د انسانانو اجتماعي سیاسی طرف دا غي ټول مربي دي دا غي ټول تربيه سکي کوي او پداسي اصول د تربیت کړي له څه شي پداسي اصول چې کوم خلک د دې د اصول خلاف کل خلک ده خلافغله دا دین حنیفیت یو دعوت ورکي یو دعوتله ورکي د صحیح علم د دین نظام چې دا کوم نظام دین حنیفیت کې دی نو په دوته صحیح ځان سکه پو یو والله دا دعوت ورک چې ته په دیوانې صحی ان سکه یو چه دې په دی باندې چې کمونو صحیح ځان سکی پوهه کی یو دعوت ول ادا ور کی زم دعوت چې کمونو دا ور کی چې سوچ کیو کی فکر دیو کی وداد دینی حنفیت په د فطرتي انسانيہ په اصول قائم بیا مو کی په فطرتي انسانيہ په اصول وقائم درم په درې کې به د فترې انسانیه متاق یوه خبره وي د فترې انسانیه متاقز یوه که یو سړ دا ووي چېزه چې کمم دی نو لکه د اجتماعیت انسانیه دپاره اجتمیت انسان عالمی سوچ ده او در تون عالم د متفقه متحد که دلو ده دینی حنیفیت نا الاوه و اصول سکم جوڑو دینی حنیفیه مقابل سو اصول سکم جوڑو او یو نظام سکم جوڑو نو اغدی, اغدی دا محنتو کې چې بلکل به د فترې انسانی موافق نظام سکی کوي او د هغ یو خبره هغه به د فترت انسانی متناقض نووي فت انسان ماقز به نووي دا چې کمدننوقرآ قرآن چیلنج دی چې ف تو ب صورت من مسللي نی شي را وړی په خپل عقللو تخیل اغه دې ګمونو داسې निजाम د دې قران غونتي निजाम اغه نشي راولل اغه نشي راولل چې د هر داسې او تحریقی چې د استیمایتی انسانيہ سالم انسانيہ په متفقو متحد وي او د فطرتي انسانيہ سره بلکل موافق وي او متناقض نوي د فطرتي انسانيہ سره نو لا کدی کټانې سکی پوښلې راولل راوڑا لئے نشی نو چه سوک دا عالمی محنت خواہی وی چه زدی عالمی محنت سکم او کم نو بغیر دا دینی حنیفیاں نیکاولے نشی نو چې دسی اصول کم ذات را لی گلی دی نو او آیا چه قابل د ستائش او د حمد ندی الحمدللہ میوی سریع خبر آبانی پوشت ہوئی نو آغا چه کمننو قابل د ستائش او د چا دی دا حمد دی هر قابل ل ستایش ته دچا له احمد دې چې دا اغریجه کمدونه کمدونو سره کړي شي ووایل شي چې دا حرکت سالم انسانیت دپاره هغه ته قانون او داسېو نظام سکو راولې کو چې رب العالمین دې ټول اقوام کارد دې کو هر لسان والي او که هر رنگ والي او که هر قوم والي دې العالمین الاقوام سیندې سره ترجمه لا رب اقوام چې مصلح, دا آقوام ده. مصلح دا ده اقوام دې مصلح ده چا دې اقوام دې داسې دیني حنیفیا هغه چې کومه نسکو راولې گو داسې یو نظامې سکو راولې گو راو نو هغه ذات قابل حمد ده حمد او د چا دې ستایش ته چې دا غو دې په دیني نظام شکرې وکړي شي ادا کړې شي چې هغه داسې یو نظام چې کومه دنیا لسکو راولې گو چې ټول انسانیت چې کومه پاګې متفق او سشي متفق متفق اوسئ شي متحد شي ودا د دې سورته فاتحه سره او د الحمدلله رب العالمین د دې چې کوم در مطلب تر څو پنځه سپې ما ویلي خبره باندې پوښوي خدای غوډه لړې وځه